Eta berrisain nagusaren tenore zurekin Bernadette Argani pare Euskal Herriaren zaterri elkargoen juntatze bat du prefetak autetxier eta orain zesegida beraz. Eskualeriko kolektibitate berezibaten galdea bada eta hori nola eskuratu lugalde reforma hozta naztertu behar dela entzunen dugu bere ala lehen gier orokoja. Nikola Bonemezon Bayonako medikoa xuritua, mediko ofiziotik baztertua, debeku horren altsatzea galde giten du bere abokatak. Andalusiako langileen baldintza dorpea kango landetan, ZAT sindikateko ordezkari bat eskualegian zen bagda, langile eta laborarien laneko manerak aipatu ditu. Eta aroa, zeruzola hori, frango estalia goizuntan, Eione? Frango estalia, baina goizuntan, aterii guzki izpizon baitere eskapatuko dira biodeien agtetik, baina txalde untako jakina, ortsantzaren mentura ipatzen dela, ortsantzaren iriskua, baita ere erauntziak, euri erauntziak, temperaturen aldetik, aski gozoa laere, temperatura gorenak egun, ogoi, oita bigradoren artean kokatuko baitira. Eta lehenik, eletako eskola berri zeukupatuko dute burasuek, erakasle postu bat gutiago ukanen dute helduden den sartzean, horren ondorioz, erakasle bakar bat izanen da, hogoita lau haurikin, ama eskolatik, haste zehem biraino, akademiako bildu ziren eta unek proposatu zaien, elgarretatze bat hauzo errietako eskolekin, lekojne eta makea elgarrekin dira jada, eta horien gana joan dira, Bauinaan hauek errefusatu dute heletako hauen egitea. Heletako eskola elebid elebiduna zaindu na iz burgasoak begi mobilizatzen dira eta beraz eskola okupatuko dute. Lur alde reformaren karietan, prefetak eskualerriaren zat aurkestu dituen proposamenak haipatu ditugu atzo goizberin, gure gomita ginuelalik ale irriar. Zerden jokoan nola jokatu behar ditaiken erran dauku jiriburuko konselier oroko jak. Ale irriartek horretarazi dauzkigu, prefetak joan den ortsiralea ratxan egin proposamenak. Edo, ora ibezala segitzia behinan, ala ere erri elkargoak agamoldatuak izanen dira lege berriaren arabera, gutienez ogoi mila jende izanez. Ernai baitu, eskoalerrian diren amar erri elkargoetatik zazpik agamoldatuak izanen direla. Edo polo bat egitea eskoalerri mailan, edo ere erri elkargo bakar bat, nun kompetentziak azkarragoak izanen diren. Goguan hartuz, orain hartio izan den eskakizuna logalde kolektibitateren inguruan, hemen dikaintzina, bi lan mota ikusten ditu a lehenri ertek. Guk bi lan mota egin behar ditugula eta segitu behar dituna. Lenbizikoa goe parlamentu erekin debatean, paisiko debatean eta berriz ere goe proposamena egin eskualeriko kolektibitate berrizibaten alde eta ikusi noaino joiten algian eta legez, eh, posibile denez hori legez eta denbora berian prefetak egin dituen proposamenetan errielkargoekin ikusi eztenez eh, zerbait Landu behar, berriz ere azpimaratuz ze kompetentzia nahe ditugun, ekonomia, transportgoak, uh, lur antolakomza, eskual kultura, horie uh, guziak, guai uh, legeak permititzen ditu eta nik uste dut absoluto ki ez gela debatein onduan, hein, pasatu behar, mena sartu behar gielera eta goe proposamenan egiteko. Kompetentzien ondotik, bidiak ere barnatu behar dira eta fiskalitatea gogoan harturik, lana ezta ere xa izanen, baina Baitez badakoa, alein errierten zat, untsal handuz zertoki behar duen bai kostaldeak eta barnekaldeak. Eta gune berezi batzu, eh? barnek aldea, kostaldea, or beste gune bereziazu batzu ezarzen alditugun instituziune berri nun uh, jenden uh, onduan tratakteak izan behar dien kompetentziak ko kokatzentun. Ko Ordean hor, badat, zinez debate, uh, bai, komplikatuak politikoki, teknikoki ere, Baina zer gisaz hortik pasatu behar da. Horten nik pentsatzen dut, sartu behar dela. Eta jasan beno ikuste uste dut uh, aizio dela iniziatiba inartzia. Eta go proposamenen egiteko eta gero entzunak edo entzunak mena bedenen proposamenen uh, egitea. Eta manifestaldi jaundia izan da joan den larun batean nanten jamost mila jende bildu dira Bretaniaren bateratzea galdeiteko, erganai behitu, nante inguruko departamendua Breitaniako eskualdeari lotzeko eta Bretania eta peidoluak bi eskualdeak bilezazken eskualde jaundi behiari Ez erraiteko, behogoita lau braiz izeneko antolatzailek errandaukute oraizela mementua, demokrazia biziarazteko eta jender hitza emeiteko. Eta Euskal Konfederazioak bere zoriontze beruena erakutsi eta sustengo osoa ekarri nahi dio usta itzeko itxeari usta itzeko Euskara Hizkuntza ofiziala izan dadin e deliberoa onartu du herriko gokontxeiloak joan den hastean eta sustengo osoa prefetak delibero horren kontra egin baitezake frances legearen kontrakoa dela erraneza ipareskoa lehiko Higusiak ustaitze kartu bidea segitzerat nahi ditu bultzatu Euskal Konfederazioak. Etako presoen zazpi abokat ausipetu ditu Madrileko ausitegi nazionaleko bermudez judiak, horietarik bi preso dira urtea estapenetik unat, judiak akusatzen ditu etakoak iseiteaz, lotura egiteaz preso eta talde armatuaren artean, etako paperak ere helarazten zezteetela ustailaren ogoita hiruan, deituak dira ausitegirat, galdezketatuak izeiteko. Nikola Bonemezon Baionako medikua ustailaren lehenian egun medikuntzatik kanporatua izan beharada, joan den azteko paueko ausian xuritua izan da, beraz gauzak kanbiatzen dira maite lopai. Paueko ausitegian erabakien ondoio Estatu estatukunxeliak hun hartu diala bonemezoen medikuntzatik kampoatze galtua berriz asterzia. Bi mila hamahiweko urtailan medikuntzan ordenak kampoatu zian, bayonako ospitaleko afea angatik igani astian ausitegiak shuite onduan bi galto egindutu bonemezoen abokataka. Lehenik... Ustaila lehenetik goiti bono mezon beharazen osbat medikuntzatik kanpoatu eta hau estadin aplikatia izan galtegin nik izanda. Bigerenik medikuntzan ordenatik radiazioa edo kampoatzia arra ikusik izandadin galteginik nik izanda ebai. Hau estatu kuntsiliak du behar astertu Ez medikoen ordenak, eta beraz, Estatu txiliak, jakin asidu, galto hunen ikertzeko prest zela. Azkenik, bonemezoen bi abokatuak, pleintabat pausatudie departamentu huntako mediko ordenaen lehendakai ohien kontre. Hunek faltsukeak egin lutukialakos, halanura paper faltsiak igori lutuke, bonemezoetaz akitaniako ordenai. Coach Renault m'a dit qu'on joua maldia à di bi avocaties EasyJet, hegazkin kompainia, hausitan atxaldehuntan, agazoina, miahitzeko aireportuan, etzuela txoteetxebest uruñagaren ere meitea onartu, hau enbalditua embaldituadelakotz eta laguntzailerik etzuelakoan, zionaz, seguritate istorio. Salaketa pausatu zuen orduan txoteetxebestek diskriminazionearen zat, afera 2008ko ustailekoa da eta egan bezala atxaldean aztertuko da bayonan. Andaluziako laborari eta lurrik gabekoen esperientzia kondatzerat etorri da ipar eskualegirat Andres Bolado Biziki gogor mintzatu zauku lur jabe handien kontra eta kritiko da ere Europako laborantxa politikaz Barda, mintzaldibat emeiten zuen ustaitzen eskualegiko laborantza gambarak komitatuik Jose Luisa izpuru Andres Bolado du izena Eguzkiak sigorturiko azala beltzaran du. Andaluziago lur gidorrak landatzeko beso askarrak eta hitz zorrotzeko laboraria da. Jornalinoa da. Hau da, ez du lur propiorik landatzeko. Urtean zehar, aratonat mugitzen da, sozaren egiteko, zibilara joetena laranjak biltzera, kordobara olibentzat edo huelbara marrubietara. Lurra nahi du, andaluziako langileen sindikatako buruzagi honek, Izan ere, Andaluziako luraren eurindako laro gehiago, jenden eurindako biren artean banato baita. Terratinente eta lur nagozean dien kontrako izgogorra gitu, lurra landatzen datzen baita dio. Zorzi, sí, el 80% de las tierras que hay en Andalucía están en manos del 2% de los propietarios. Para nosotros creemos que eso es una barbaridad. Zortzir un mila jornaleno edo Lurri gabeko laborari badira Andaluzian. Lurrarekin espekula zioain hitz ere egiten dela nabarren dudauku. Ez que la tierra no sirva para especular con ella, sino que sirva para el beneficio de, eh, de los pueblos, de la gente, de la ciudadanía. Andaluzian langabeza azkarra da, eunendako berrego ingurukoa, eta laborantza irtein milioa alda, baina reforma zakon bat behar dela boladok dio, lurra deren eskuetan emanez. Euskal Herriende egun otan, laborari txipiek nola lan egiten duen ikasteko eta ikusteko beren kooperatibatara eman naiko luke emengo esperientzia. Irungo San Marzialetan normaltasunez iragandatzo alarde eguna, bi alarde zeharkatu dituzte jiriko karikak eta estak alapitarik sortu, herriko etxearen partetik aldiz beste behin ere, irungo alkatea den Jose Antonio Santanok, estio, ongieto jirik egin alarde parekideari, gizonak eta emazteak dituen alardeari, herriko etseko balkoinean izan diraldiz izaskun landaida, emak kundeko zuzendaria Inigo la Marca zuzendaria eta Martin Garita no aldun nagusia besteak beste beraz izan da Alardea Goitsian bai eta ere Aratsaldean Eta bururatzeko beraz pilota, donianegaraziko garat trinketeko partidatzo ara txaldean, biel eta batit dukazu kereman dute, ualtaji eta arizmendiren kontra, behoita amag eta hamabost, heldu den astean ariko dira lamber anaiak, etxe behi eta kurutsahiren kontra. Eta plazala soa, naro txaharengatik, gibelatuak uh, izan uh, ziren eskualegiko bigarren finalerdia, atzo jokatu da, irisariko gisandut eta arbelets, nausitu dira goizeko izahako mainagiet eta subiati, hoita amaha, eta hemeretzi finala beraz ustailaren hamairuan iruan igandez donianegarazin izanen da, eta zuzenean eskualegatia hauetan beraz finala hoztan goizeko izahako Mathieu Hospital et Tapeyo Gichandut al Débat Éthique, Ishariko Antion Gichandut et Julien Arbelech, Beste Éthique, Ishariko Gichandut Anayen Arteco, Sengi Yagoka, Da.